Goizontan, eh, dokumental bat, aipatzen dugu, bidean den dokumental bat, eh? ez duzu, oraindik eh, ikus gai. Hainan, eh, gure historiaren parte bat kontatzen dugu unek, hauetan eh, jadanik aipatu izan dugun eh, kasu bat, duak datz, Napaha edo Jose Miguel Echeverriaren eh, desagertzea mila bederatziontalaro goian, izan zen hori, eta zuzendarietarik eh, bat, Iban Toledo da, gurekin duguna, Iban Toledo egunan. Kapa, eguno bai. Bom, dokumentala zertan den aipatu aitzin. Berro da, historia, gogorara ziko dugu, Jose Miguel Etxebegia Napaga, Komando Autonomo Antikapitalistetako kidea zen. Gogoratzen aldi guzu, a, zer gertatu zen, mila bederatzen eta larogoiko ekainaren ameika hortan? Bai, ba, bueno, e, Jose Miguel bazun e, itzordu bat egin, e, beste kide batekin, eta... Bueno, ba itzordu horretara aterazan eta inoiz ez gehiago ez zuten gehiago ikusi, ez? E, bueno, egun batzuk eman zituzten e, bere berririk izan gabe, e, ez bere lagunek, ez gezta bere familia ere, eta bueno, egun batzu ondoren e, lagunak urduritzen hasi ziren eta, bueno, eran senidei otsintzien. Eta, bueno, ordun has izan, bueno, nazpie guztie 1000 bilatzeko ez e, ola itz gutxitan esan mm. da eh? mm. e, kaso eh, askoz komplikatu da bai. baina bueno, azteko bintzat oi, e, itzordu bat zuen eta desagertu egintzen ba. e, teoria ezberdin edare e, zeintzuk egon zitezkeen bueno, e, batallon basko espanielo bostaldiz e, rebindikatu zon e, bere baik eta ondorengo esekuziga eta eta bueno eh hoi da ziurtasuna da ziurtasunez dakiguna, ez? Gerora bai egontzien adidez beste eh, Espainiako FA agentziak komunikatu bat ateratzen, esanaz berekideg izan otezien eh desagerrarazi zutenak eta hola baina bueno, hoy beste desagertu batzuekin mm -hmm. ere egintzan, ez? Bai. Nola Nolabaiteko intoxikazio bat egin, ba, informazioa desbideratze aldera, ez? Mm -hmm. e, da... Bada... Ba, gara jori gutien ezagutu duten entzat, edo eh, ongi ezagutzen ez duten entzat berbat, zehaztu eh, komando autonomo antikapitalistak eh, horiek zehzirena? Ba, bida, gara oso gatazkatuak izan mm. zien ez? E, Orduan e, nola bait e, independenziaren alde borrokatzen zuten talde bat izan zen, komando autonomoak, ez? Mm. Gara jorietan zeren e, eta politiko militar eta, e, eta militar komando autonomoak E, irautza eta, eta nola ez ba e, iparretarrak ezta eta komando autonomoetakoaz izan zen ba, beste talde ohitako bat eh ze diferentzi zeon gainontzekoekin ba, batez ere e, bueno, e, nola bait ez zuten onartzen bueno, edo ez zuten begiones ikusten eh eta zeon e, jerarkizazio hori ezta Hoy al debatetik eta beste batetik ebai, bueno, ba, e, ideia libertariogoak zituzten, ez? E, gero esamarra dau komandoak e, izena b, o komando autonomoak izen izenbea esaten duen bezala, ba, nahiko autonomoak ziren, ez? Komando bat a besteekin, ba, e, bueno, ba, oi, e, autonomoak ziren, ez mm, mm, zuten nola baiteko egitura eh eh ziren, ez da ez. bat, ez? esanbardak batzu baitziela e, libertariogoa, bai. beste batzuk izan zitezkeen eh eh e, e, mm -hmm. autonomoak, ez? Eh bueno, e, ideologia ezberdintetako mm. eh jendea zeon barrun, ez? Mm. Bai. Nolabait e, e, e, mm. ez hola, ba, eh desberdintzearren azkar, ez? eta Bataillon Basko Español ziasteko hori ere garaioetan biltzen e, bai. ziren e, Bai, beste baten zere, bueno, talde parapolitzia, para, para paramilitarra quedó da nada Hor bai. garaioietan zea zeren, eh, bueno, ba, izan bezala bat ejon basko espanyol, AAA, mm. eh, AT, GA, bueno, eh, gala sigla, gala gertua horiek. Bai, bai. Hai. Eh, or, sigla askokin bai. eh zituzten ekintzak, ez? Eh, baina bueno, danodakigu guztionatzen Estatu Espainola zehola, ez? <mik> eta esan barra dabe baita e, e, frantzeko jandarmeriak ere, e, bueno, informazio pasatzen ziela talde guai. <mik> Begiz uh, mirabera txunta larugo irat uh, itzultzeko, uh, desa gehtu zela eta ipatudugu, eta gero haren autoa ziburuna gehtu zen, hori da? Bai, hor, eh, zenidek eh, jale, nengo zea, eh, salaketa jarri zutenen jendarmerian, handik egun batera ziburuna salduzen kotxea, bai? E, eta gainaz, kasualidades jendarmeri baten pare hortan, ez? Mm -hmm. Ordu, bueno, eh, han kotxea salduzen, bai? Xamazala, bai. Mm -hmm. e, dokumentala ipatzeko, beraz, e, historia gero luzeago da ere, zuek e, ze aldetik tratatu duzu dokumental hori, da, kronologia bat, no, no, no, no, zean angelu hartu duzu Bueno, guk, eh, nola bat, eh, azaldu nahi izan dehu, eh, bueno, ba, zenide hauek, oza, familiak, berrogei urte hauetan eman duten eh, bilaketa hauek. Eta nola, eh, bueno, ba, zesamin utzi dien eh, guztionek, ba, zesamineta, desgaste fiziko, emozionala, eta guztie ean eh, eh, gan, ez. Ba, berrogei urteeko bilaketa bat izan da, eta... Zerroi urtetan gauza asko gertatu izan diez. Baina nola baita, adibidez oso babes gutxi jaso dute, instituzionalki e, batez, e, oi askotan gertatu izan da, mm -hmm. e, bigarren mailako mm -hmm. biktima e, hauekin ez da. Eta, eta hoi kontatzen deu. Gero baita da, nola baita, e, e, memoria eta zebaita itzikien deu ez, herri honen memoria, ez. E, ze gertatu gertan, herri honetan gertatu den guzti honekin ez. E, guk Nola la bai nahi dugu, ez? E, er, erakutsi nahi dugu, ez? E, generazio berriei ze gertatu da herri honetan. E, mailau baita gertatzen da e, familia horren memorian, ez? Mm -hmm. e, ze gertatuko da gorpua azaltzen ezba, da, ez baliada, ez? Eh familia beres, beste berrogei urtez e, gorpuaren atzeti ibili ibiligarra dauka. E, ez dakit, e, eneko noizbait eh bilaketa horren e, eneko da, e, da anai, mm -hmm. eh. Bai. Eta, bueno, e, orduneneko zein, barra duke, e, e, ja, ezin donen gehiago, e, bilaketaren pisu zama hori e, bere semeari mm. pasa dio ez? Mm. Hau, an, antzekotasun bat bai gertatzen da Euskal Herrian, ez? E, largoi urteren ondoren Espainiako gerran gertatu zana, ez? E, zein bat, zenidea haidie, largoi urteren ondoren, oraindik ere, mm. ean familiarren atzetik, ea nun egontzitezken, ez? Dezagertuak... E, bilatzen, ez? Be, bilak, bilaketa lan hori ipatu duzu, eh, eh, bai, lehenago ezpaitu guztiaztu, gozputzak auk egun, eh, ez da oraindik aurkitu. E, izan eh, zen duela, ez da genoizen pare bat edo, eh, informazio ba, batzuk. Izan zen e, lehenengo induzketa bat, ez? E, da, edo. Eh, La, landetan edo. Barkatu? Landetan edo. Ba e, Brokas inguru, inguruan bai, Brokas eta labriten arteko baso baten, bai hau kontu da e, garaien e, ja kasua preskribettze hartzen honen, etxeberribarerez familia egiari zor fundazioari esker e, e, nazio batu eta jo zuten eta nazio batuan e, deklaratu zuten kasua e, gizateriaren aurkako delitu bezala. Hortaz, kasoa ja ez da preskribitzen. Eta gobernuak derrigortuta dare e, bueno, ba, kasoa investigatzen, ez. Orduan, e, igual fetxakina fe baitan nipiskat nastutan, hoi uste dizantzala bimila eta mabilan uste dizantzala. Mm -hmm. ba, kontu eda bimila eta mazaz pinguru horretan bimila eta mazaz pinguru horretan zezit, hau da Espainiko Zerbitzu Sekretuetan e, ibilitako guardia zil hoi batek beste kazetari batekin e, bueno, beste gai batzuen inguruan e, elkarrizketa egiten aiziela eh Guardia Civil oi honek informazio bat eh helarazi zion kazetariari, ez? E, bere borondate ona eakusteko modu bezala, ez? Eta Santxon, bueno, ba bea bazekin naparra nutzeon eta e, e, mapa baten Santxon e, nun nun egon ziteken gorpua Eh, horren arira, ba, eh, familia eh, espainiko gauintzi nazionalara jo zuen eta espainiko gauintzi nazionalak eh bat egintzion eh frantziako estatuari ba eh, ikertu zuten informazio hori, ez? Ta nolabait eh, familia borrokas eh, inguru horretan dagoen baso horreta juntzien en, eh ze etxeberria forensearekin batera eta guardia zibilio honek emandako informazioaren arabera bi E, e, bit, bitoki bezala identifikatzen zituzten, e, gorpua Eh, egon zitezkien bitoki horiek, ez? Alde, ba, bat e, e, aukera hundienak zuenak identifikatzen zuten eta beste bigarren bat ba aukera gutxiago ikusten zuten. Mm. Bueno, ba, informazio guzti hori eh espainiko guztti nazionalera bialdu hau e, din zinazionalak e, frantziari bialdu zion eta bueno, jendarmek abiatu zuten indusketa batez. ez? Baina jendarmek nuen zuten, ba, aukera gutxien zuen, e, zuten inguru horretan, ez da? Eta e, e, korpue etzan azaldu. Ordun oantxe bertan gare e, ba, oi izan baldimazan bimila eta emaretzian, oza barkatu, horrein dike e, bueno, ba, bi urte eta piko ondoren bi urte, ba, bigarren induzketa horren mm. e, zai dago familia, ez? Mm. Baina gainaz, gertatzen da, urte guzti horren ondoren, e, naparra eta eneko, eta kamino, iruganaia arreba baitzien e, e, zeles, ama hil egin zan 2018ko azaruan, berez emean nuntzegoen jakingabez, da. Mm. Ordu ba, kasoa oso oso dramatikoa da. Oso dramatikoa da. E, zergatik da dramatikoa, porque e, bueno, e, kaso, kaso hau eta kaso ask E, Euskal Gatazkaren inguruko kaso askotan e, informazio guztio ba, e, egon badago, bai? baino Espainian dahu lege bat, eta lege horrekin talka egiten du, eta da e, sekretu ofizialen legea, ez Beste herrialde batzutan e, e, sekretu batzuk ginean data bat izaten dute baino Estatu Espainiolean ez adibide bezala, eta oso oso kurioso da, badare zenbait e, zenbait sekretu ez sekretu ofizial 1000 bostehun eta 1000hun garren urtetik oraindik ere sekretuak direna Ordun Horreka adibidez eh, eh, asko esaten du estatu baten eh, kalitate mm. demokratikoa zen. Mm -hmm. bueno, dokumentala aipad deezagun eh? iban toledo zu, zuzendartetik bat zira. Ehm, Zertan tzarete ikuste konfinnamendu garaiuntan zailtasunak ekagi eh, eh, dizkizuez zuen eh, plangintza moldatu du? Ba bai, mira, e, alde batetik, bueno, e, diru laguntza asko geldirik daude. Stanbai baten daude eta orduan bueno, horrek ebaita nolabait guri e, gaitu ez? Eta gero beste ikuspegi batetik ere, bueno, ba grabazioak eten izan barki, eh e, e, e, inditugu ba, eh bai, e, konfinamenduan egonda, ba ezin ez zitezkelako e, aurrera ginez grabazio grabazio horiekin. E, grabazio asko E, iparralden burutu gar, burutu gar ditugu eta oraintxe bertan ba muga itsita dago eta, eta e. printzipioz eh ni da kidala baina igual austura euskalo bueno ez da ez da la data e, fijo ez dago e, noiz, e, muga no duten ordun horrek baldintzatzen gaitu grabazio asko eta asko ba handielako ez iparralden dielako eta bestalde ekonomikoki ere sustengua Bilatzen duzu, eh? Bai, hor, e, honekin, bueno, e, e, gipuzkako furbaldundik dirulaguntza bat eman hor, honekin e, zenbait gaztuei aurre egin izan diogu, e, gero, e, beste zenbait telebistak ate ere e, interesatu dira eta aportazioak egin behar dituzte, baino, e, hauek e, normalen iten dituzte aurrera begira, ez? Hordun, e, oraintxe bertan, eh, Epe motzera begira, ditugun gaztui aurre egiteko, ba, izan liteke adibidez, e, Peio Ramirez musikaria, e, dokumentalaren musika komposatzen ari da, eta, eta Victor Sánchez teknikariarekin batera ba, garra batzen ari diez. Ordun e, gaztui aurre egiteko ere, ba, e, dirue behar deu. E, beste gastu bat izan liteke ola Epe motzera, ba, arxibu irudiak, arxibu, arxibu oso oso garezti die, eta nola bat guztia aurre egiteko ba, ba, eh, dirue behar dego, ez? Eh, aipamen chiquitxo bat, ez? Eh, ba, oi, eh, zenbait telebista aipatu dut, ez? Eh, hemen igualden adibidez, eh, ETV sartu da. Hai. Eta eta Iparralden, eh, bueno, ba Canal dere sartu da, ezta? Au, bueno, aipatu hartut dut, eh, eh, igual aurreatzen abira, eh, baina bueno, eh, kontua da Gure asmoa, ez da, Euskal Herriako produktu soil bat ekoiztea da, ez? E, e, gure asmoa da, nola bait, Europa maian e, ikusializateko, ez? E, desagartuak mundu guztian dare, eta nola bait, e, e, jende askoek bat izatzen do e, olako kasuekin, ez? Mm. E, garaien eonginen Txile e, eta Argentinako zenbait ekoizlekin ere, eta gire esan, e, asko hunkitu ziren kaso netaz, ez? Nola eak ebaita, ean herrialdetan ere desagertu asko dituzte, eta orduan, bueno, e, kuriaz moa hoi zan, ez? Nola baita. E, Universalizatzea. Bizka. Ba, hoi e, da, eta zagut, e, Europa, bueno, mundu ezagut, mundu mailan ezagut kasu hau ez. Hortarako, e, Europako telebistara eta jotzeko, e, zinbestekoa dugu o, o, o genun e... e Ba, beste rieldetako ekoizileak e, bilatzea eta lortzea. ez. Mm -hmm. Orduan, e, pasaden urtean, e, Akitaniako produktora bat ere sartu zen proiektuan, brai-brai zeneko produktora, eta honek lortu zo, ba, e, kanal dude proiektuan ere sartzea. ez e, Proiektuaz gehiago jakin nahi bada, eta zoi sustengoa ekartzeko ere bada biderik? No. Bai, eh kontura, bueno, eh hor Auzolanen finantziazio kanpaina bat e, martxan jarri du. Hor Berkami o da webune bat eta horren bitartez eh bueno, diru kopuru bat jarri genuen e, eta egia esan oso erantzun ona izan du, 10 e, egunetan eneko 80 amañoillo lortu deu, beste 30 egun ditugu aurrera. Eta, bueno, ba, e, e, e, ekarpenan inaidona, ba, e, berkami.com sartu, eta gure proiektua bilatu garrauke, e, euskeraz da, bolante baten historia, eta eta hor sartu, eta horre ekarpena itea dagoai. Ba, edeski, e, Iban Toledo, beraz, zuzira dokumental honetan, Uh, bat. E bat, Eñaki Alforja ere aipatuko dugu. Zuriki, bai, Eñaki Alforja eta gero produkzioa eramaten aidana ba Lucia ezker. Ederki ba Amili ezker, eh? gai hau aipaturik gure historiaren, pacht, familiaren historiaren parte bat alde batetik, erri honen historiaren partea ere bestetik bai, es, eskarik asko zuie baita ba, proiektu honen oiartzuna ba Zabaltzeatik, ezta. Ah, Un traizan bestalde bat arte. Vale, asko.